Bartelemiak Gerra Eskualdearen ordezkari, Anne-Marie Brute departamentoaren izenean, Erriken Arbaitz Joregi, Euskal Herriko Elkargo lehendakari orde gisa, hainitz, Tokiko Hausapes, Dona Pauliko Hausapesaren inguruan. Herriko egitura desberdinetako arduradnekin bi .000 hamazazpiko herriko bilana eginda. da. Herriko etxaaren berittzeea, bideetako lanak laguntetxearen obrarak besteak beste. Semen bideak egiturak bilan baiikoa egindu, kunduak tinko baditu ere, mila hiru honta hogeita amairu bidaiilari erzebitu ditu eta antolatu ekitaldiak arrakasta polita ukan dute. Hospitaleak aldiz, urte gogoja bizi izan duela, errandu Michel Glanarduradunak. Obren gatik, bere aktivitatea euneko lauez apalduda, naiz eta eguneko hospitale ratzeak euneko jamabostez emendatu diren. Obrek, 2000 emezortziko bukaera hartio iraunen dute. Errekarlizoaren arrakasta, 6 eunik asleekin gaur egun, tokiaren onditzearen beharra, azpimaratu du, lehen dakaria den jampiergoitik. Heldu den Larrazkenia Begeita hamar urteak ospatuko ditu ikastetxeak kari jotara egun berezi bat antolatzenari du. Pundu nagusietan beti, urteuntan, oraiko aireti gelaren onduan, bigarren, kirol baten proiektua badu, herriko etxeak. Erran behar da gero, gauza frango badirela, herri elkargoaren gain. Egitura, bateratuaren kontra, agertu ziren, amikozekaute txifrango. Eta gaurko egoera, nola bizituen, galde gindiogu, janjak lustododina usapesari. Non, pa du touto. Euh... Ez Je bateri, nik lehenergi elkargo bateratuaren gogu eta bilkuran e nuen zertako ez. Baina nola, niretzat ez da bateri prestatua. Delakot erakultur dii deparamen. Hemengo eta kostako kulturak ez dira berdinak. Bahanaldeko eta hiriguneko bizitzak ez dira berdinak. Le minimum pour Ni barnikaldekoa naiz. Ez bon dut bakarrik donapoulia petse no. Ni ditzat hemen da Amicus et et moi. Hemen gudiria hori pentsatzen uh, dut. Kostaldeko jendeak aspaldian ezautzen ditut lan egin dut ere horiekin garaian. Ez dute guri pentsatzen baizik eta beren buruari. Uri da nere beldurra. Alde hortatik gauzak nula haintzinatuko diren Barnekaldeko gunearentzat gunearen zat 2000 sortziak eranen.